dhe tim dhe ju vështënga dia diçka e pakët. Kështu që dhe çështja e ëndrave, secila ka të bë bëjë me shpirtin e njeriu, sepse këtë gjë njeriu, ëndra di shikon ku ai është ngjull. Njohja e tyre domosht është një diçka e veçantë. Edhe për njohjen e tyre, edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar gjëra të veçanta që do t'i përmendnim në fund sim gjithashtu dobit që kanë ëndrat, për të të flasim fillimisht, sepse kjo është qështje parë që në intereson, për të njohë, atë e gjë për të cilë në për flasim, verën që ka e gjë. A është dhe veshën për të folur për ëndrat apo jo? Pandaj kemi zhjë dhe dhe më që të flasim për fillimisht, për dobit që kanë ëndrat. Gjë e parë që treguohet në këtë në këtë temë është hadithi i Xhabit ibn Samurah radhiyallahu anhu se thot një person një prej shokëve të profetit sallallahu alejhi dhe selem pa një gjum disa çifut. Një grup çifutës. Dhe u tha atyre pasi i pa gjendën e tyre në gjendën e mirë, tha që keni popull më të vërtet popull i mirë, tha. Vetëm se sikur mund të soshit Uzeri është biri i Allahut, do që të çëmë vërtet njerëz të mirë. Edhe ja kthen Çifut, thënë Çifut të këtyre personit muslimanë, i përshkon të ëndër. Dhe i thotë, edhe ju muslimanët jeni goxhë burrë të mirë, thotë po sikur mos thoshit çka dau Allahu dhe çka dau Muhamedi. Gjithashtu thotë kalojnë një grup krishterësh, edhe i thënë të njëjtën gjë dhe më kthejnë një të përgjigje. Atë ku zgjon shkoj tek profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe më dëguoa, "Ju ju shme an par." Ai thotë kurse ose nëm Un me vërtetën e kam dëgjuar të fjalë që ju e thoni, thosh dhe më mundon të kë fjalë. Prandaj thot mos e foni më këtë lloj fjalë. Sepse kjo fjalë është shirq. Prandaj bëroj ose nuk më ka mësuar që njeriu kur të thot çka dëshiron Allahu mos i shoqëroja që atij as kënd tjetër ose të thot mbasë çka desh Allahu, çka desh e ti. Mbas dhe jo me Allahun e madhëruar. Prandaj në transmitim thot çka desh Allahu vetëm ai, ne mësoj çka desh Allahu dhe çka dëshi Filani. Edhe këtë lloj dobie, kjo është një çështje feje e rëndësishme që ka të bëjë me shirkun e fjalëve në cilën mbiem njerëzit. Allahu subhanahu wa taala ja tregon njerzën me anë të regoj më antë një ëndre. Të tregon më një që ëndrrat pasojnë një vlerë në ston. Pas një, një vlere që dhe po rezonisëm e vërtetoi të ëndrën edhe ku vërtet sakt për Allahu subhanahu wa taala, edhe rezultati ishte që i ndaloi i ndaloi muslimanët të thonë këto fjalë. Gjithashtu kemi një argument tjetër Transmetohet nga Abdullah ibn Umar, radhjallahu anhu ma Se disa shokë të profetit, salamu selim, ose një person Ose transmetohet në disa transmitimit tjera thudhë që e ishën mu shumë Pan në andër Pan në andër se kur ishte nata e kadrit Edhe than që nata e kadrit, do më thëm pan në andër se kur nata e kadrit ishte Me 7 dite të fundit e armazanit Edhe profetit, salamu alim e selim, u tha Unë tha Po shoh se ëndra juaj është përputhur, kaën përputhje me njëri anëndrat. Prandaj thotë kërkoi natën e, e kallit në 70 ditë të Ramazanit. Edhe këtu ve hadith e kanë marr argument dietarët që ëndrat e besimtarëve kur përputhen në një, një, një diçka, tregojnë që ajo ëndër është vërtet. Është e vërtetë për yllahu subhanuhu te gali kur shumë besimtarë shohin një të ndëmt. Pra ne po rezosëm se në të ndëmt u shoh që ëndrat tuaja janë përputhur, kërkoi në të në 70 ditë të Ramazanit. Duke ju tregoj gjithashtu që ëndrra pasa dobit më vaje ose një prej dobitë sa i është njerëzit arrijnë të njohin se kush është në atë katër. Kënaqja që madhe ndërcin një njeriu kërkon të arrij shumë shpulin më të qallahu subhanahu wa taala duke adhuruar Allahun e madhuruar. Allah, Allah, Edhe këtë lloj gjë, këtë lloj gjë u tregua më ndërsa i ëndrre që pa besimtarët. Panetul Ibn Hajar an-Nasqani, Allahu men shiroft, po ky hadith është argument dhe tregon për vlerën e madhe që kanë ëndrat. Dhe tregon që Jezusi qe lejohet që të mbështetemi tek ëndrat në lidhje me gjërat që do ekzistojnë, jo në lidhje me çështën e shariatit, në lidhje me gjëra që do ekzistojnë. Mirë, por me kushtot që thotim në Hajr al-Kalani që ajo ëndër mos bjerë në kundërshtim me parimet e Islamit. Ë argumenti i tretë për rëndin e ëndrave është hadithja e Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrahme, fot radiyallahu anhu, fot kur profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi që të përdorte ata që përdorin krishterat, këmbën e krishterëve kur thirrur njerëzën namaz, megjithëse nuk e donte këtë më një gjë edhe e urrendë sepse ishte përgjysmë krishterët. Kur e vendosi këtë gjë, thotë, thotë ky Abdullah ky ky sahabë Abdullah Zaid, ibn Zeid ibn Abdul Rabbi, ai 13 vjeç, një person që kishte një një një këmbën në dorë, ishte veshur rroba jeshile e xhifti. Dhe i thash O robi Allahut, a më shqip më të, të këmbanën I thot e, përse e do këmbanën, i thot e, duham që të resim jështë në namaz I thot e, atë të tregujt, ishka më të mjështë e sa kjo I thot e, po të shfar edhe imëson e zani Pasaj, largohet pak dhe i thot edhe kur të ngrijesh për të falur namazin Imëson i ka metin Pasaj të nezëmë në shkon kësë abet e prajit e salem Dhe i thot dërgohet Allahut, shumë shumë shumë shum par nëndër Thot, për osallem, kjo, kjo është ëndër e vërtet In shë Allah Për ndaj e urdhëroj Që ka tërgonë të Bilalit e zanit Bilalit ka zë më të buhur se së ty Edhe e tërgoj e zanit dhe e tiri Bilalit e zanit Kërë të gjë e zanit në merë në de lanu Tha o e dybërë Allah Pashë Allahu që ka parë dhe unë një në dhe nëndë E se ka parë dhe Abdullah Edhe kështë gjithë dë mëne Dë mëne profesojë më shumë të vërtetësime saj Ajo që përf Sizë shikoni vetë profeti sallallahu alajhi wasallam mori ezanin për sajëndre. Dhe kjo tregon se si çfarë vlerë lart ka ka ëndra, ëndra të cilin janë për Allah subhanahu wa taala. Domthonë për vlerën e tyre domthonë që njeriu përfiton, për kë kanë përfituar sahabët e tjerë në johen e Islamit duke pohuar profet ose them, nuk bëhet fjalë domthonë pa e pohuar profet ose them. Mirë po prej sa u njoh një prej shenjave më të mëdha të më më Islamit që sot ekziston deri në gjykimin ta përsosur inshallah juhet ezani. Gjithashtu edhe kameti edhe një veçori diçka e vogël që përmendëm tadi thotë kjo është ëndër vërtet inshallah. Po profet sallam inshallah duke lëgjë tregon te njeriu sa do lloj ëndrë të bukur çoh nuk i lejohet atij që ta prezantojë me dhikë se kjo është prej Allahut. Sepse ajo ngjenët ëndër. Edhe siç do përmendëm më parë ëndrët janë diçka loje. Kështu që nuk lejohet që njeriu ta prezantojë me dhikë. Mirë po mundet që të ndihen vetën e tij, më undon një, një një besim afër sigurisë në disa raste të veçanta që kjo është me vërtet, vërtetë ëndër e vërtetë. Dhe nuk është ëndër, do të them që mund të mund të jetë domethënë në një formë tjetër që do të përmendim më shuar. Ky është hadithi i tretë, hadit argument tjetër gjithashtu kemi hadithin e Buhairë radhillallahu anhu, tho te Buhairë radhillallahu anhu, ishin dy persona nga fisi Qudha'a, ose nga lagja Qudha'a. U bë një dy musliman, njëri prej tyre u zgjidh shahid, dëshmor ose tjetrin ngeli deri vitin tjetër. Njetoi 2 vitin dhe jetë vdiq vitin tjetër. Fot qalha ibn Ubaydillah qash jenede në ndër. Ku shikoi thot atë që ishte më mbrapa, çikishë vdek më mbrapa, një vit më mbrapa, e pashë hyrin e për para ati që për para ati në xhenel përpara atij që kishte vdekur përpara dëshmorë. Dhe u çuditë shumë për këtë gjë. Kur u gzimi, thot vajti te profeta sallallahu alajhi wasallam dhe i thashë duke kur Allahut. Kshu kshu nuk kam parë ndën. Edhe ishte për shkak të profet sallallahu alajhi wasallam që i tha Po mirë, do këtyr personave që ngelin mbrapsht i tha, edhe domoshem liq mbas të shehit. A nuk ka qejojmë në Ramazan, sa ka bimë Ramazan më tepër se një Ramazan më tepër? A nuk ka falur çdo ditë, ka që kaqërake? A nuk a këtë këto, thën, ja ngritë, tale, ka bërë këtë të punë mira? Të gjitha këto domoshem ja kanë shtuar dhe kanë gjetur gradë më të lartë te Allah subhanehu ve teale dhe, dhe, dhe në fund farqa të ngjitur në shejnicë. Për natë gjunjëre përpara. Domoshem këtu treguaj që është një vlerë e madhe që ka domoshem vlerë e madhe dhe shpilibi më mas që arrin njeriu në xhenet tërgumant i ëndrë, të cilën e pohoi dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo tregon domosë se çfarë vlere të lartë ka ëndra në Islam. Pandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka pështyetur sahabët për çështjen e ëndrave, si do ta përmendim tashni, i pyese sahabun për çështjen e ëndrave dhe kjo tregon se ëndrat kanë rëndësi gjithashtu në Islam, edhe shpjegimi i tyre është i rëndësishëm. Andjet Allahu subhanahu wa taala për të treguar rëndësinë e ëndrrave, ka treguar në Kur'an. Të për Yusufun alayhis salam. Që Yusuf alayhis salam imson ëndrrat, u bë ditur për to. Dallojë ja të ai trubojë gjëje, mësimin e ëndrave ia ja treguisi një mirësi që i isë bërë Yusufit alayhis salam. Kemi për të treguar një dekoror, eti para është fjalë Allahu subhanahu wa taala, që i thotë Yusuf alayhis salam wa kadhalika yastabiku rabbuka wa yuallimuka min tawilil ahadith. Çdo zodiot zgjidh ti edhe të mëson të shpjegimin e ëndrrave. Domethënë ja tregon se si mirësi që Allah do ta bëjë dhe do të zgjidhe në mjet njerëzve dhe do të mësoj të shpjegimin e ëndrrave. Gjithashtu tregon Allah subhanehu ve teala për Yusufin dhe thot wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardh wa li nu'allimahu min tawil al ahadith. Do të thotë kështu do të ne i dhëm pushtetin Yusufin tok edhe që të mësojmë atë shpjegimin e ëndrrave. Gjithashtu tregon Allah subhanehu ve teala tregon që Yusufi alayhis salam i lutet Allahun ful fare dhe i thot Rbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. O zot, tim ke them mua po shtet madh edhe me mësuar moshht e kimin e ëndrave. Gjitho argumente që përmendon ndëshë tregojnë që ëndrat i kanë një vlerë të madhe në Islam, edhe e dyta tregojnë që dhe shpjegimi i tyre është një dije e madhe në Islam. Prandaj Allah subhanahu wa ta'ala e tregon sin mirësi që ka bën i sufive për këtë lloj dije të madhe, të cilën e cila është suks për Allah subhanahu wa ta'ala, edhe është një dije e cila mësohet. Për në djetarët, në më thë një kanë darë njërzit i cilë shpikojnë nëndrën me në tre grupe. Në grupi parë janë atët cilët u a ka hedhur Allah dhe u a ka inspiruar shpikimin nëndrën. Për është suje se, si shtotib në në khejme i khej lëgjauzijre, ëndrët janë një shembul të cilën e hedh me leku në zemër në njërinë kër e jeshtë në gjumë. është një shembul. Që ma ndë të ti njëri u kër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 Edhe realiteti është domunë shpjegimi i ëndrrave nuk është veçanëmt në komunitetin musliman. Nuk u shkush një person që shpjegoi ëndra të një njeriu devotshëm. Billa nuk u shpushi ti as musliman. Dhe argumente për të kimi kemi kimi disa ngjarje, por këtyre ngjarjeve kemi ë ngjarën që kanë ndodhur Sofijes, radiyallahu anha, e cila gjënçi fute. Edhe pa në ëndër sikur erdhi Hana nga Medina, Hana edhe qëndroi në praninë saj. Ja tregoj këtë ëndër, kjo bëhet për para se para se të hyjë në Islam, para se të bësh gruajën e Profetit Sallallahu Alajhissalam. Ja tregoj të ëndër burri i saj, edhe kur e djep burri i saj, i tha dashket martohesh me mbretin e Medinas, edhe i juji më shoqtar fytyrës. I juji dash bordas anglisht, do të thonë ju ju ju nzi faqen edhe kur u martua me Profetin Sallallahu Alajhissalam. E pyete duke qenë Allahu çajën nxirin faqe, i thotë këtu shumë ka ndodhur. Ai ishte mosbesimtar, çi fut edhe kuptoni që e hëna ka këto lë kuptimi. Megjithatë, në Islam kemi disa parime, dhe poti, poti, poti si të cilët po ti po ti mësoi njeriu siç duhet. Dhe këto ka nevojë për dije shumë madhe, mund të arrij të ti shpjegojë ëndrra dhe ky është ky lloj dytë i njerëzve, të cilët e nxirin shpëtimin e ëndrave, me anë të parimeve që kanë vendosur dietarë në të fushë duke bazuar në Kur'anin sepse Kur'ani është vërtet, dhe është i vërtetë për çdo gjë që jeni. Për çdo gjë që ka nevojë njeriu, mirë, por ka nevojë që njeriu të di se si ti nxjerrit të vërtetat që ndodhin tek ai. Gjithashtu edhe hadithe poresa janë të vërteta. Dhe do vi, inshallah, shpjegimi i turmë gjëra. Tashi, kalojmë një çështi tranzicësme për të futur më më, më thellë në temën e shpjegimit të ëndrave. Themi që ëndrat ndahen në tre lloje, dhe këtë gjë e ka treguar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka shumë më rëndësi për të kuptuar se kush është ndërish vërtetë, kush është vërtetë për Allahun subhanallahu teala. Athën profetit sallallahu alajhi wasallam thotë, "Njerëzit kanë tre lloje." Thotë, "E para është ëndra e mirë e cilën është porgëzim për Allahun subhanallahu teala." Edhe këtë gjë që thon profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë ëndra e mirë është porgëzim për Allahun, kjo është në shumicën e rasteve. Sepse një tim mund të kesh dhe një ndër tjetër që është për Allahun të ndëruar dhe nuk është porgëzim, por është para lajmërim. Po i Allahu subhanahu wa taala, ti truhsh për një gjuna fitorëshme, një dëm që mund të vinë në dhunja. Edhe gjëra të ngjashme me këtë. Kan shumëta. E rëndësishme që në të kadobi, ëndra që tërgohet për Allahu subhanahu wa taala, në të kadobi për njeriu në këtë jetë ose në jetën tjetër, edhe në feneti. Kur zolli dy të ëndrave është ëndra që është prej shejtanit. Sepse shejtani siç Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kalon dhe hedhën në trupin e njeriu siç rrjedh gjaku. Prandaj dhe, dhe ka ndikim kur njeriu frixum edhe shpirti tregut domethën krijon kër, një linjë tjetër me trupin ka ndikim dhe i tregon njeriu disa gjëra mase të frikshme për ta fiksuar njeriu prandaj në disa arjuaj e thotë pa rezollam tahzinan mina shaitan kurse lloji i dytë i ëndrave është ëndra të cilat vin si si mërzi për shajtanet për të hedhur mërzi dhe frik njeriu nënta kurse lloji i tret i ëndrave është ajo ëndër e cilë buron vetë nga shpirti i njeriu sepse njeriu në natyrën e tij është kur i intereson diçka në shikon edhe do të, të ngjum. Nga interesi i madh që ka për të, nga stresi i madh që ka për të arritur këtë gjë, ai shikon gjumën atë, ai duket sikur ka arritur ose sikur nuk ka arritur. Por kjo nuk do thot gjithmonë që kur njeriu ka një hall dhe shikon në lidhje me hallin që ka, trgon që ai gjithmonë vetëm bisedën me veten. Ka raste që di ke një hall dhe atë në atë moment ta hedh ç't shikon ato gjë që është që do të arrisht në të mbështat i hallit. Por kjo kthe dallon me i cili ditë shpjegoj ëndrat, që ta trgojë gjithmonë të urëndësh për Allahu ose mund të thiesh ndonjë diçka që Sigurisht, domethënë nuk ka shkuçje. Ai thit të shpikoë ëndrrat që ta qellon gjithmonë të thotë që kjo është për Allahut. Ka raste ti mund të shikosh një ëndër, ai thotë që kjo është domethënë diçka që ska lidhje domethënë e ke e ke padija mëra u që ke, atë është më të vërtetë tash për Allahut. Kështu që ëndrrat ndahen në, në tre lloje dhe hadith, hadith që buhen po të transmetonin në Buhariu dhe Muslimi. Ës shumë e rëndësishme vërejtje sepse çështja është një njerëzit, domethënë ndahen në, në tre grupe. Sigurisht se ëndrrat janë tre lloje ka disa njerëz të cilët janë shumë të interesuar për ëndrrat. Çdo ndgjë që shikojnë çdo ditë e fillojnë të tregojnë. Unë kam pak shuhë, kam pak ashtu, kam pak kështu, kam pak ashtu pa pa dhe të çdo ditën domoshem i gjenë ndonjë dukumarmanta. Kjo është e saktë. Se Sepse provenc ose në nuk është marrë të ditën me ëndrrat. I ka pyetur sahabun si si do si, si, si, si, të transmetojmë dashin, i ka pyetur sahabun për ëndrrat. Sa çfarë keni parë, çfarë keni parë? Por nuk ka qenë sunet i ti që a i mershe të ndinë me andat Pra në e të asmetohet në, had në hadidhën e Bukharidu dhe muslimin nga Semura i binu gjundu vëradi Allah anhu Se prof. s.s. i pyësit sahabët Edhe kjo thot në bastama në savaut i pyësit Herë herë i pyësit Kush për ju shka parë andër Në i koq që i pyësit për tëllë i pyëtje Gjithashtu kër shkonde një person dhe të rgonë dhe një andë që ishte I ishte për shëjtani i thoshte Pë të tregom një njeriu kur të tregoj të një ëndër diku që e do ose të tregoj një ëndër aty personi të cilin do t'ja shpjegoj ti të tregoj të një ëndër që ai mendon se me vërtetë ka kuptim. Prandaj dietanët thonë që ëndrrat që kanë kuptim ngjarat e sëndoshkurtra janë të qarta. Prandaj ajo ëndër e cila nuk është e qartë, një ose është i film, siçojë me thonë film 2 orë gjatë kur ditash ti ke treguar të tregosh të të të të dikujt do çere korë 20 minuta ose gjysmë ore ose më shumë për të treguar, ajo do më ngjan më shumë me bisedën e vetes ose me, domethënë, ëndër bëj shitarë se sa për Allah. Sepse si ti e thash, ëndër e cila është ëndër, është një shenjë, është një, është, është një shembull që ahet Allahu subhanahu wa taala në zemrën e njeriu për t'i treguar një ngjarje që ka lidhje me jetën e tij. Domethënë, ëndrrat që janë ëndër për Allahu mbas e njëri nuk i shikon çdo ditë. Sepse do i gjërat që i ndodhin njeriu në jetë, të cilat janë të rëndësishme, në jetën e tij nuk ndodhin çdo ditë. Në Allah subhanuhu te ala vëhet njerëzve disa gjëra qit. Kan rancimi jetën e tyre në disa momente, të cilat janë të rëndësishme për jetën e tyre. Por kjo ka shumë mendi. Kur së lloj dytë njerëzve janë ato për, për, të cilët nuk i intereson fare edhe kjo gjë është të nuk zgjejmë mirë sepse bi kundërshtim me sunetin e profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Sepse ajo që është për gëzim për Allahu subhanuhu te ala duhet duhet prezantuar të gëzohet për me të. Prandaj, një prej rregullave ose domethën për domethën e dukatës, por njeriu që një ndot mirë t'falënderoj Allahun subhanuhu teala, gëzohet më të. Është e trëgujëti çdo. Ktoja domethën janë gjëra që do ti bëj besonë kur shikon një ëndër që është e mirë, që kuptimin se është i mirë ose është e qartë se është e mirë për Allahun subhanuhu teala. Dhe lloji i tretë janë ata njerëz që janë mesatar. Kjo që po riton thonë mesatar. Pëse për të ranë gjëra ëndrëgjishme me vlerë, edhe janë as kalon të ëndër që janë pa vlerë. Ja the fakti që ëndrra ndantëlohet tregon domosdhem që 2/3 e ëndrave janë për janë domosdhem për shejtanin edhe ja për vetes, ku si 1/3 është për Allahun subhanuhu te. Sepse një është për shejtanin, një për vetes, dhe njëra fara Allahut mëdhuruar. Kështu që njeriu duhet që të jetë mesatar, gjithashtu edhe në në rëndin që duhet u japin ëndrave. Çështja është që Profeti Muhammed (paqja qoftë mbi të) i pyet sa sahabët për se ëndrat, sepse po duhet treguar që ato janë të rëndësishme dhe kanë rëndin e vetë siç e përmendëm gjithashtu do të të çu të mësonte aty se si mund të shpigohen ëndrat. Prandaj që ti gjithashtu te Ibram Abdul Bar, në Libër e vetë Lishtar, tregon për hadithin që përmendem tashmë sipër që po vetë ose në pyetje sahabët, thotë që ky hadith tregon për rëndimin që kanë ëndra dhe mirësinë e saj. Sepse përveç se ne mbazem namazit të sabahut, ju mazem namazun, shpeshherë namaz sabahut i pyetë sahabët kush për yush ka parë ëndrë. Qi të tregondat ti, edhe të tregoni shpjegimin që kishte ai ëndrë tek çfarë mësonin sahabët se si shpjegohen ëndrat. Kjo çështja na e i mund të bardhit lidhemi me këtë çështje. Kemë një një një çështje tjetër lidhur me shpjegimin e ëndrave. Njerëzit në shikimin e ëndrave ndahen në tre lloje kryesore. Më i pari jam profetit. Edhe ëndrat e profetëve janë të gjitha shpallje për Allahun subhanuhu teala. Si që ka thënë Ibrahim a.s. Kaleja buneja inni arafil maname enni adhba Hukethon dhërma dhe të ra I thot o djali im, un po shikoj, thot në gjum Që un, dhun, un po të thajrë ty Që pa e më të shardhuat Edhe i thot djali vet, o babajin dhe prate që të urdhërohet Thot dhe prate Kalef alma të umar Se të gjidoni në shë Allah minës sabirin I thot dhe prate që të urdhërohet Dhe këtë rgoj që Ajo që pa Ibrahim i nëndër ishte urdhë Pandaj edhe ëndër të profetë me jashtëpallë i prallot më dhuruar. Gjithashtu kemi edhe janë të gjitha të vërteta. Kemi ëndër dhe njerëz të devotsh, njerëz të mirë. Edhe shumica e ëndërve të tyre janë të vërteta për i Allahu subhanuhu teala. Edhe lloji i tretë i njerëzve janë përveç këtyre që përmendëm, edhe këta ndahen në tre lloje, janë njerëz të thjesh, cucil nuk mije se një njerëz i këshill ose janë njerëz devotshëm. Edhe ëndrrat për këta janë barazpesh, shikojnë ditë ëndrra të vërteta dhe ëndrra të vërteta. Edhe gjithashtu kimat e njerës që janë fusa, njerëz të prishur, shumica e kënderëve të tyre do të thonë i kanë jo të vërteta, edhe njerëz njerëz që nuk kanë besim par, gjithë domoshta kënderët e tyre pak para ndër të tyre mund të sikosh që mund të vërteta. Edhe këtë gjë ka lidhje me vërtësinë që ka njeriu në gjuhën e tij kur flet. Prandaj profeti paqja e selam thotë, në lidhje me këtë çështje, thotë ëndër më të vërteta i shohin ata njerëz të cilët janë më të vërtetë në fjalët që thonë në momentin e sapo pagjen e njeriu aq më të vërtetë janë ëndër që shikon ai. Edhe sa më shumë gjen ai aq më pak të vërtetë ëndër që shikon ai. Këtë e transmetojnë Ibn Buhariu dhe Muslimi. Në lidhje me rregullat e shikimit të një ëndre, kur një besimtar shikon një ëndër të mirë, e cila domosdoshmë është e mirë për Allahun subhanuhu teala, aty ai duhet gëzohet për të ëndrën, duhet falënderoj Allahun e madhëruar, edhe duhet i lutet Allahun e madhëruar që të të japë mërsim të botën tjetër. Ndërsa kur shikon një ëndërtë keqe, gjëja e parë që duhet bëj duke u bazuar në hadithën e sahat e profetit sallallahu alajhi wasallam është një njeriu të kërkojë mbrojtjen e Allahut subhanehue te alajhi për sherrët e saj edhe për sherrët të shejtanit, sepse ëndërtë kiciente janë për shejtanin siç ka përmendë këtë gjë profeti sallallahu alajhi wasallam. E dyta është të bështytë në namajtë. Gjëja tretë është të ndrorë në anëmëhësit duke fletuar në djatë thësh nga namajt, nëse një nga namajt thësh nga në djatë. Gjithashtu është në e pëlqyer që të vjen të fali dyrekati lutot Allahun subhanuhu te alitaruaj me një keqësi ëndre. Edhe është është gjithashtu e rëndësishme që mos e tregoj të ëndrr as kujt. Si profesor Sallam thotë dhe mos e tregoj të ëndrr sepse nuk, nuk ka për të bërë dëm. Nuk ka për të bërë dëm besimtarit ku ëndra nëse nuk e tregon njeriu. Ëndrat jo. në lidhje me shpigjimin e tyre ndahen në dy lloje. Lloji i parë ëndrra me janë të ëndrra të cilat nuk kanë nevojë për shpjegim janë të qarta, edhe llojin dytë ë ndërv janë ë ndërv të cilat kanë nevojë për shpjegim, edhe janë shembuj dhe nuk janë të qarta. Në llojin e parë transmeton se ai isha në Dhellan, thotë, që profetul sallallam në fillimin e shpalljes që i erdhi, ku erë di shpallën në fillim fare, thotë, pjesa e parë e shpallës si thjesht ishin ë ndërv dhe mirë shikonte, edhe i si që shikonte dhe i dindni si të shikonte, si si si mos barti reagimin në lloj formash të qarta. Edhe kjo dhe ajo domethën është domethën një prishjeve të vërtësisë ëndrës që njeriu i ideal ëndrës si e shikon. Edhe por vetë sallem ka thënë që kur të vi koën e fundit, kur të vi kohën e fundit on para kemedit ëndrra e besimtarit domethën është diçka shumë e rrallë që ndjehet. Kush kupton këtë atë, nda të ka do tek diu rojen mu'min. Gjatë në, nën mundon gjatë sa nuk gjen kur thotë ëndra e besimtarit kur të vi kohën e fundit. Në çdo kohë fundit fitën e njësitur, sprovat e njësitur, dhe, shtuar, dhe shtuar, këto i bën Allahu Subhanallahu Teala si përforsim për besimtarët. Tham lloji i parë është ajo që është përmendur në hadithena e Aishës, se profeti sallallahu alajhi wasallam shikon te gjashtë muajt e para, ëndrat dhe i dinin si se shikonte. Kurse lloji i dytë janë ato ëndrra që kanë me përshkëlim. Me ëndrra të tilla profeti sallallahu alajhi wasallam ka parë në shumë raste. Për e tyre ëndrëve është, ëndrëve që pa parë luftës u hudit, që pa, si kur shpa dhe ti u thyë, gjithas të pa, si kur një lopë ose lopë thejërshin. Edhe prytën sahabë dhe gërë allohë si shpikohet të dojgjeje, ta profeta profeta, profeta sallam, shpikimin sajta është, është një fatjesi ose disa fatjesi dhe allohën të këshorët e minët e kamilë e njënë. Këshu e shpikohet profeti sallam, allohë i sallam, të andërë, dhe këtë këtë në eurë shpigim këtë regonë në mundën që andërë të jam disa loje ka për e tyri që ka në eurë shpigim dhe ka për e tyri që nuk ka në vojë për shpigim kemi një gjari që ka të regonë në, në në kemi në lëzije, trasnotot në Hamad ibn Selama, nga Thabit nga Sherib në Hawshet se një për sahabë i qëtë Saab ibn Gjuthama dhe Awf ibn Malik, ishën dy vëlezë që do në shumë nj nëse ndonjëherë për ne është vdes për para tjetrit atëherë po vetë i dali tjetrit në ëndër. Dhe i thotë kë vllai vetë, a ka mundësi që gjë? I thotë ai po. Atëherë do vdes, ky sahu që quhet që sab, edhe shikon au fin në gjumën e tij dhe i thotë oh vllai vetë. I thotë ai çfarë bëri Allahu me ty? I thotë Allah subhanuhu tallahu fali junahoton mbasi mbas fatkeqësive jeneron. Edhe pash në qafën e tij i thotë unë të nxjer. Edhe por çfarë është? Po janë janë 10 dinar, të cilët i mora borxh për një çifuti, edhe ndodhen në filan vot në këtë lloj në këtë lloj me një lloj secili veçantë ti e dha ai. Prandaj e i bënie ti. Edhe i thotë ty çdo gjë që, që kanë ndodhur në familjen timin ne na ka ardhur lajmin to bot ku jemi ne. Atëherë zgjohet, aufi, na shkon te familja e tij dhe i gjen 10 dinarët në atë lloj formë siç kishte ne për shkuar i ndër. Edhe i mer dhe i shkon te çifuti dhe i thotë A të ka borgjë të sahabit, i thote po dhe a të regon dinarë të to janë ta manë fixatë e që më ka borgjë i mua. Edhe i e je borgjë. Gjithë shumë një gjarë, një gjarën një gjashtë me këtër është, një një gjarën që i ka ndodhër Thabit ibn Uqajs, ibn Shemmas. Ka që një për sahabëve, i cili uvran me luftën kondër mëselimet e këddab, e këddab i cili ishtë e i gjenështarë i që përndonë se ishe profetë, edhe luftuan muslimanat kundër Beni Hanifës, Beni Hanifës ai fizikishtëm rrond këtë. Edhe luftu dhe u mundën 3 herë muslimanat përpara këtyre. Atë shkon Thabit ibn Qurayz me Shemas dhe Hudhaifa, Mulla ma, Hudhaifa Salimi, Mulla Hudhaifa. Edhe u thon shokëve të tjerë, u thon nuk luftojnë kështu, nuk kemi luftuar kështu kontemporizosinë, ne me hapen nga një grup, edhe qëndrojnë ato që mos mundën të mbahen. Në luftoj do të dersa vdesin. Atëh që mbasi vdes, e shikon një prej muslimanave dhe Thabit ibn Qurayz me Shemasin nën dr. Por i thot I thot thabit i këtij nëndër muslimanit. Shikoj, thot unë kur diçka dihe ka lënë një musliman me mori edhe mori atë mburojen time, ai ishte mburojë e shtrenjtë, e mori dhe i ku. E ka në filan vend me financilësi dhe për shkuhën se ku është mbi të është një tanxere, mbi të është një diçka tjetër. Shkose do ta gjejë shkofë po i harrit në olidi të shkruaj ta marrë atë të t'ia japi filan personi. Shkruaj tek Ubek radë Allahun. At janë disa person që t'na, që t'm'lain borxhetë mia. Edhe do dhe të kujdesut, mos u rishësh ëndër të ta harrosh. Kjo e paraqes sot një gjë, dhe ngrihet ky, shkojnë thotë kam i xalit me nënvalidit, shkojnë tek ai person, edhe gjë nisi se do të përshkuarin ndërta. E marrin mburojen, ja çojnë Um Bekir ibn Allahu. Gjithashtu edhe porosin që dha Thabitit se i tha gjithashtu në gjumë, duaj që filan, dhe filan, dhe dhe filan që të filan skllevë që janë të lirohen, edhe i diron, e u dhe u mëkëna dhe Allahu dhe kjo është domethënë vetëm një ngjarje ka ekzistuar domthonë histori që një i parë shteti e, e parënon ato usijen porosin që jep një person bazik të këqur. Edhe ja realizon ato. Edhe këto tregonuim për rëndsinë që ka ëndër, gjithashtu parëse sepse ky sahabi, si mos e mësojse parë këto sahabë të nder, nuk do kishte çuar borë në vend, edhe gjithashtu nuk do kishte kryer këtë gjë si në pothuaj çdo njëri ëndër sahabe. Halo një temë tjetër. Për sa i përket shpjegimit të ëndrrave, dietarët kanë treguar që shpjegimi i ëndrrave ka disa rregulla. Edhe rregullat fatisht mund të jenë të shumta, nëpër ato kanë kanë vendosur disa bazat përgjithësime, të cilat po ti ke parashysh njeriu, ka mundësi të krijojë një përshtypje të përgjithshme për çfarë do të thjal. Prandaj siç e tham, që andas shpigoën nga Kurani dhe Sunnetit, sepse Kurani është e vërteta, pretim merr të vërteta, gjithashtu dhe Sunneti pa asenem është e vërteta, gjithashtu shpigohen edhe preshim ujë veçantë ndjor të njerëzit ose fjalët urdha që ndjorasi të mund të saktë për njerëzve. Gjithashtu dhe shpigohet prej kuptimeve gjuhësore të marra nga gjuha arabe. Do i shpjegojmë gjithë të marrë. E para kemi shpjegimin nga Kurani. Për këto shembuj kemi, për shembull Uh, e ania ania hundjetare dhënërë shpëtim sepse Allah subhanahu wa taala thot për Nuhun alayhis salam thonjeina u ashab al-safine nej botoon mund të dalë të hyrë në në në safinë domthonë ania ai këto tregon që nëse një person shikon vetë se ulë hyrë në anie këto tregon shpëtim për një të kia që mundi bië rati edhe shikoj këto humb nga Kurani u hoq Kurani por jo me vloj pamë të, të jashtëm që ne e kuptojmë nga Kurani por ngaj një një ide e fsht që ania Të shpëtim, të si sh të rëgoj për nuk, të shpëtim, siç tregoi për Nuhanin alaihissalam, kishte shpëtim. Gjithashtu, nga rëgur, dhe më Allah ta treguar domethënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, që munafiqët atë janë si drujt, të cilat janë janë mbushetur në mur. Domethënë më shumë që janë drut pa dobishë, nuk oferson pritur për për të asgjë. Kështu pra, pra, pra janë munafiqët. Prandaj, në fund dietat, që kush ikon ndër dru, dru ose drasa, ti tregon për hipokrizi, nifaq. Njërë po, në nëmarishë, nuk mund të thu që finalës muna fiku së fëshu, po du të shkuar të rethanët e ditë të ndërës, tëpse një ndërë mund të kjetë disa shenjën të, mund të kjetë disa shenjën të, edhe manë të saj shpikovat. Bashkojnë të shenjën njërë tjetërën, edhe demë një, një kuptim i përbashkët. Edhe, dhe më thënë, drurë, ju shpikovat, dhe thamë që shpikimin ti, dhe më thë O parasysh, Allah të, i profecia duke marr parashyshën e Allahu subhanahu wa taala i thotë se anne ku shu b'u musannada që munafiqët janë si më kanë drruin që janë mëshit më të mos mojnë që u bën pa azat. Dita shtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an që zemrat e njerëzve, jo buzëmtarët janë siguri ose më fort se guri. Prandaj një përshpigje që ka dhënë detarat, kur shikoi dikush shkon një shkëm, një përshpigje do të thëgjon tregon tregon domethënë për ngurçin e zemrave. A ne thuë që Muhammed i Nusirin Irë një person dhe i tha Kam parë nëndër thaj një person tha, Kam parë nëndër thaj një person tha, Që ishe bëndë në Gjami, mes Gjamis La Kuriq, pare Kishe marë shpatën në dorë Edhe e qau një shkëm të madhë Mes Gjamis, e qau më shpatë Edhe i tha Muhammed i Nusirin dhe këj person As kushti të përvesh Hasan el Basre tha. I cili i tha i ka shvesh në robët Robët dhe muhën e dvjasë është larë çdo çdo çdo çdo çdo gjë që ka lidhur me bijnërinë, kupton? Edhe shparta e atij është gjuhaja e tij me anë të princësit sa i çan zemrën që janë bërë gur, thajmë ton. Ne kemi një, një ngurësimon e vërtetë, kupton? Gjithashtu, lutem Allah subhanahu wa taala për hyrjen te xheneti, që ato janë kanë hunun baydun maknun. Kota i nisun me çm do si po vez dot, vez, e kanë përshkruar ato që janë vez. Por edhe dietar se kush shikon një vezë në ëndër, pikëmin sa duon është grua. Mbasë mund martohet, më mbasi mund ta ndaj, varet sipas asaj që mund të shikojë. Duko pozuan këyhet Kur'anore. Gjithashtu ve veshja. Allah subhanahu wa taala thot për veshjen. Hun libasul lakum. Gratat janë veshje juaj, janë veshje juaj, sepse e mbulon mbulon uretin e personit. Sepse ish gruas të ishin paje se shoi sa shpërit ku tjetër dhe e ruan nga harami. Qartë, për ne e allohet dhe qutru gruan veshë, gjithashtu ka qutru dhe vëshmarin veshë Për ne djetarët thonë që nëse dikur shikon në ndër që a i dhe më thëmë vesh një robe, nëse nuk është i martuar një përkuptim në sajë që mund martohat Ose mundur kuptim që i gjithashtu dhe dhe vëshmarin e për ne thuet që projezët sënëm pa në ndër njerëzi që këshën veshur, veshur dhe më thëmë gjellabij Ndikuj të ari dhe gjellabij e dhe i k dhe domethën si për të kraharorin. Dikur dajte bej, dikur domethën dajte gjunj, dikur më, gjun, më poshtë, e thot pashom merrat e lëndë që kishe kishe veshur një rrobë që e thritë zvarrët, e thritë zvarrët. Edhe i thonë duhur, do si shpjegova, ta shpjegova që ky kuptim i saj është feja, besimi. Domethën që sa më gjatë të kesh rrobën, aq më besim ngarthi. Domethën i cili që se bëj mund të arritë ka shumë të tjera, shumë të tjerëve, ishte rrobën më gjatë. Sepse Allah ka thënë në Kur'an O libasut taqwa të zalika khair. Fadh veshja, domojmëjësh këto është këto është veshja më e mirë. Gjithashtu, një prej domosëra që kuran, të është përgjuar në Kur'anin është uji. Uji, një për kuptimin që kanë dhëtarët është që uji është fitme. Kush shikon ujin, shumica për shembull të marr lumë, domthon Biblën e tyre, kjo është fitme. Sepse ujin Allahu subhanahu wa taala ka thënë fitnën Kur'an. Po thot Allahu subhanahu wa taala na asqiynahem maen ghadan linftenhem fihe qe ne sadat do tregon te voshën me do uhedim atyre ujin shumë shumë nga nga qilli për ti për ti futur vetën fit në anë lloj gjëje sepse Allahu nuk tani sponsor njerëz me të, të, të qilli dhe më të mira edhe fitna është më keqe se më të mirë gjë ashtu andaj dietaret thon që një përquptimën e ujit edhe kur tregojmë to kuptim që po themi to janë në limë të çka që po tregojmë një përquptim nëse mund të ketë një të njëjtë gjë 10 kuptime 20 kuptime ka të bëjë me tharrat me personin Më thënë, erën dy personat e këtë Mohamed i Mësiri Njëri kështë parë në ndër e zanën E i tha, oj mamë dhe kam parë në ndër sikur 3 se e zanën E i tha, du shkër në haqë Edhe i erën një person të jetër, e i tha, i erës të kam parë në ndër e zanën I tha, Mohamed i Mësiri, ti të do vjetër dhe du përjtë e dora I tha, si ka mund si dy persona pa një të jetë në ndër e ti o shtigohë në ndryshë të dyve ai tha ato po, ato dy nuk ishin njësoj ishi të dy të ndryshëm sepse këy parëta që më erdhi kishte parazani dish një dukshin një i devotshëm tha e pamë pamë titullin pamë devotshëm po ranë dhe unë ihidhash me kuptimin e mirë që një i devotshëm u shkon te viedhi u shkon hax sepse Allahu von Kur'an wa'adhin fi'n-nasi bil-hajj do të thotë fir njerëz me hax të zani shtiri fir njerëzve për në hax por kështu që parë të ruajë të shkon hax edhe unë gjithashtu din një rasim ka treguar një një vllah si musliman më tha pashë ndërtha sigurisht po e thini që e zënë me shumë fuqi por ja që përpara haxhit edhe unë i thash atij domodin që do të shkon në haxh fati që nuk shkoi ai në haxh por për shokun e tij edhe kjo domosë është vërtet që ndonjëherë dikush e shikon një hend dhe nuk u shpërtoi por për, për shokun e tij nëpër kjo domosë është nga, nga rreth më të fshehtë që njeriu domon më e ka shumë vështirë për ta dalluar mekon një bodut sikur rrethanat se dikush më shumë ka të lehtë për të shkuar dikush e ka shumë vështirë ose të pomundur Atë sikur rëthana që nëse është pamundur për të mund të të, të, të, të të thjesht për diktë tjetër. Meqartë. Edhe për këtë dytën tha unë shpjegova kështu se për dytën që ai domethën të vdie dhe sepse Allahu ka thënë Kur'an sepse e parë është gjithnjësisht një njerëz i devotshëm, ka parësh njëri domosije prishur dhe Allahu ka thënë Kur'an fa adzana mu'adhdhin ayyuhal 'ayru innakum lasariqun. A thirrë thirëst o ju karvan ju një hajdut. Domthon më muzurin muzurin në Yusuf. Yusuf Në romanin e Kur'anit nzorin këtë fjalë, domodin këto kuptime është çuditshme, e shpjegoi Amra. Gjithashtu, një për gjëra domodin e shpjegon Kur'anit, kemi një mishin, mishin, vallë i cili është i pa i pagatuar. Mishi i quhet i pa pagatuar. Ngënia e tij tregon që njeriu ka rënë në dibet dhe është duke ngrënë mishin e njerëzve, sidomos kur shikon që po ha mishin një personi. Sidomos kur shikon kur shikon mishin një personi. Sepse ashtëç ka thënë Allahu në Kur'an. A juat duha hëtë duha këtë duha këtë duha me një, ku le lehme e këti i me të më fejkërinës të mu, a dëshërona ju për ju është të hajë mishën në lajtë vetë, ku e qikët dhe kur, njëko qikët të lojë gjërë se pëllqeni, këshurës dhe gibetit. Për në dhjetarët ka dhe që qikët të lojë gjërë në gjumë, të rgonë që ai dhe më thëllë ka rërë në gibet. Edhe është duhe nga në në një rast që ka treguar El Qadiri, është një përshfigues vetëndrave, transmeton nga Ibn Sirin, Allahu mëshiroft. Sot deri një person dhe i tha Muhammedun Sirinit, kam parë në ëndër sa sikur u ngjiten si për shkallë. Sikur ngjiten si për shkallë. Ai i tha Muhammedun Sirin, ti tha je njëri i tha që por djon njerëz vetëm. Njëri që por djon njerëz vetëm. Sepse Allahu subhanuhu teala thot në Kur'an, em lahum sulam yastemi'una fi akaana ta shkallë ku ngjiten të dhe por djojin Mund të parë Allahu do të parë sot këqi, e kuptoi për kësaj do të thënë që ti je njëri që pogun njerëzit. Edhe raste fill kanë shumëta. Një rast tjetër i erdhi Muhamedi niserinit një grua. Kisha, i i dërbuar, të cilën e kishte dërguar patysh kës ska lidhje me këtu po t'rregoj me earping, dhezojnë, të ja parë që doli një rast që mos e harrojmë. Është ndër të çuditshme. Do deri një grua e cila ishte shërbëtoreja e mbretëreshës. Mbretëresha kishte parë një andër po kishte turp ja tregonte vetë Muhamedit, dërgoi për breshë dhe i tha kam parë në ndërta sikur dolën nës rrugës hapa kafe dhe kur vin të bënte më rreth 8.00. I më rreth të bënte më marrdhënë mua. I tha më hallën sinë se kjo dashë pamund ta sigurisht tharë doja ndërta. Sa shikon ndërta ndërta. Kjo ndërta ai tregon një punë, takon tha një një gruaj e thosë një personi që është i lartë që ka postë. Po edhe unë kam parë tha, mezi se çdo çite punë tha. Ai personi që kam parë ta me kuptimin e saj që do bëj një punë të madhe të hajet që do përfitojnë bëjit gjithë njerëzit. Është më të vërtetë domoshem e më për të rejë dhe bërë një burim që përini, për një pinjën për ti qitë njërë dhe pasaj për të ujë më tanë përfitoj njërë dhe për të të burim kemi dhe më thënë form tjetër për përshpikimin e ndërëve ma antë të hadithet profetet salallan e selam për i këtjur e kemi për shëmull që për resë o salem ka thënë përë mi unë që miu është fasike, fasika, el fa'ra, që ngjojmë fëmora, është fasike, do të thonë një i prishur. Po nda ku shikon, kush shikon? Po të kush shikon thotë. ë, një ulane që tregon që ajo ajo grua është një grua e cilë që është fasike, që është një i prishur. Edhe thuhet që shkoi tek Muhamediun e Sirin, ibn Sirin, një person dhe i tha, "Pashta në ëndër, sikur shkela 1000, e shkela me këmbë, më thon 1000." Edhe doli Për pronizës miut një hurm, një kvar hurme. Është shpjegimin e çuditshëm nga Muhamedi i Sirin. Shkelë, po ta po ta po ta përmend për gjuna arabe, fjala shkelë gjuna arabe është njëjtë fjalë që përdoret edhe për marrëdhëni seksualë. Është njëjtë fjalë përdoret me këtë kuptimën, me kuptimin që është shkelë me këmbë. Edhe i mori kuptimin tjetër të fjalës. Kupton Muhamedi i Sirin? E tha, ai miu tha, është gruaja jote e gruash, është njëri i prishur, kupton? Edhe edhe do të lindë ty një, një djalë i mirë. Kupton? Do të lindë ty një, një djalë i mirë. Edhe thotë ja shpjegoj më atë se që miu është grup prishur mban ti hadithe që përmendon. Gjithashtu edhe brinja, kur shikon një brinjë, mbasë muzikon për shkak të atë që tipa e drejton atë, brinja ka thënë pa as selam, ka treguar që gruaja është si brinja e shtrembët. Donë, pranë dietarët, kur shpjegojnë nënë, një përkuptim e thonë që brinja tregon për një grua. Edhe fati është që në hadithe janë të shumta ose domunë hanë gjëra që mund të tregojnë lidhje me këtë temë betë në mëse du të pasur parasusht, në mund që hadithet, të cilat, të cilat duen digër në të loj, në, në shpikim në andu të janë hadithet sakta, asë pës janë hadithet sakta, atëherë nuk mund më mërën më më më më më më për bazë. Edhe fatë i shpikim në mund një gjarët janë të shumëta, kemi një loj formë tjitër në shpikim në andrëve, shpikim në andë të manë të kuptimi gjuhësor. Shpjegimi në kuptimin gjuhësor do thotë që ti merr kuptimin nga ana gjuhësorë e fjalës, edhe deri për sa, domethënë një lloj kuptimi. Deri për sa një lloj kuptimi. Trasmetohet që shkon një person tek Muhamedi Muhamedi Musiri dhe i thotë pashta, sigurisht që do të shkelun një tofa, në tokën tim, në një tofa, edhe aty ku shkeli tha, di ti një gjarpë, thonë një gol gjarpëri. Po gjarpi në din e arbi thon haye, haye në fjalë hyje jone rabe kanë gjeshturin e fjalën e hayatit do të jetë. Dhe më e mësimin i thaa ti thaa do të përgjithësi ti do blesh një tokë, edhe kudo që ta mbjellësh atë tokën që do të mbij në të do të mun shumë, do të mbij shumë gjëra të mira sepse domuni hajë do të jetë dhe shpjegoj domuni që kudo që ta mbjellësh atë do do, do të kenë të jetë domthon do rritet dhe vësia. Gjithashtu kemi hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam e që thot kërës ose në pash njërë nëndër si kur vjërë në shtëpjë ne rokë bë të bë në rafja që thot rokë bë të bë në rafja edhe më nasollën hurma, hurma të njoma nga një personit cili ishën, që queshe quesh ibn utabe e thot dhe unë në shpjegohë, thot që nërësia do jetë për ne, du më thënë kënëarie do jetë për ne, në këtë duja dhe në botën të jetë dhe feja jo në shë bërë e mirë Na, nga ukba në fenëa aqba që do të do fundimi rafa do më rrafë ngrit do më fundimi jon do jetë i lartë do më fundimi i feson do të jetë i lartë edhe uh, hurmat hurmat janë je mirë prandaj pojo se nuk ka ka përshkruar që besimtari i cili do më thënë, besimtari doon i cili nuk e lexon Kur'anin por besimtari mirë ai sekunë sekunë hurmës se të cila ka shije të mirë por nuk ka erë do më thënë, ka ka i kanë çellin mirë hurma a, ton kjo është ideja Edhe për rrezi ose nëse natët e fejë janë ushburë mirë, sepse prej fesë dhe besimi në njeriu merr besimin e tij. Ne na shpjegon Ibn Tabah. Ibn Tabah është një person i ngjëlla Tabah yatibu tayban, ku tayb do të thotë mirë. Në dy personi që është Ibn Taym, biri i mirë. Ai e shpjegoi në moment që feja në ushburë mirë dhe përfundimi dojet i lartë. Në fjalën e xhorrit, thuaj se Muhamedi Misrin i shkon një person, një grua, dhe i thotë kam parë një ëndër. I thotë Muhamedi Misrin se gruës a do mleshtë vazhdoj bukun se për ishtë duke nga në buk apo do tërgojshë në ndërën i thothë ta të tërgojë thot. e dhe vazhdojë thot. i thothë kam parë në ndër tha si kur hëna hëna hyrit e këthureja thureja është një gru mbulluje është një që në rabë një gru mbulluje është shumë i një orë të ka rabët mund të i në shtatë o së të të të të rje pa po me sa duke du jo domethën çu bërmendet në lidhje me shpinjtë të vimën mbrapa edhe thos hëna hyri aty edhe dgjoj një njerëz që më tha tregoja këtë ëndër Muhamedit Mesirinit kur e dgjoj këtë Muhamedit Mesirini i tha më përsëritë njerëzit se do i, i ndryshojnë gjyurin e së fytyrës ai ia tregoi ajo atë këju domethën ka i mbarkuam me dorë edhe i kuim mrzitën në shpinë brenda ushtrit i tha motër çeki që, që i mrzitur i tha e gruaja pretendon forse mund të vdesë në mashtat ditës Edhe ajo grua pretendon se un do vdes më sot ditësh. Allahu aleh el-shfeedim ze ajo merrej domethën nga Thuraya, Suraya, ashtu si shembull i cili e thon Arabët, thon domethën leu ferrqu baina thara wa thuraya. Nuk bën nuk bën dallim ndërmë thara, thara është të dhëjë. Edhe Thuraya, Suraya që është të qosë qumulli yjeve. Nuk bën dallim. Domethën në të vërtetë fot nuk bën dallim, domethën në më tyre ka dallim kurse në ndëndën do të punën e saj, në mënyrë nuk ka dallim. Prandaj thotë athara mis suraya. Do më thonë ai shpjegoj që fjala suraya do thotë dhe, sepse dheu do të thonë kanë gjejmë ndë nga fjala, po ta shikosh, vetë fjala suraya, origjina e saj vehë ndë fjala fjala thava. Ji do të folën. Atëherë thotë thot, Kysë, kyse ky suraya ka shtatë rivëse tet hyje. Ai thotë hana hyuni të dhana shpjegimi hanës, siç ka mund dietar, një kuptimën e saj është është një person i lart, i cili domthon ka ka ka vlerë tek tik njerëz, mund të jetë dietare, mund të jetë njëri me famë më radh. Për ndër rënje e tij mund të kumtitur ose eklipsi i tij mund të jetë kumtish. Vdegje ose energji më radh. Pra edhe këtu pa sikur hyri Hana ku fora domthon nuk e, dhe, një person i lart dhe fakti që i thash këtu ku më sirin, në sinin unë s'u ka bën me ta. Dhe fakti që ka 17 je ose të dy të tregon që në kaq ditë ti do të vdesh. Ai më të vërtet pritet në 7 ditë një fiç. Muhammed al-Musa'i. Ne kanë këto këto lutime të çuditshme domthonjë që kanë bën me gjuhën arabe për të kuptuar ëndrrat. Fakti që është një shpjegim i ëndrrave domthonjë nuk mund ta bëjë çdo lloj njeriu. Shpjegimi i ëndrrave u takon domthonjë aty njerëzit që njohin Kur'anin dhe Sunetin, ose u ka dhënë Allahu udhëzi për për, të rirë, për, të njohër, dhën, për dhe Allah, ta arritur për ta njohur domthon atë vërtetësinë e ëndrrave. Pandej Allah subhanahu wa ta'ala e ka quajtur ëndrat ti i namë rishut fat dva, më rishut fat tre. Në fat dva do thotë se nuk i takon as doku që ti api fat dva. Ti kë tregonuaj që njeriu duhet duhet të jetë domthonse më hënë, samë i matur në çështje, sepse është çështje, çështje më e rëndë, ka të bëjë me një pjesë për vërcisë. Prandaj ai thotë el-Khalil ibn Shaheen, Allah më shpëtoi ti kësajni bashkëgozë të ndërrave, thotë nuk duhet ti ta tregosh ndërvetën vetëm sa ti që, që dita shpjegoj edhe duhet që a i përsonit si nuk ditë, nuk, nuk e njef, dje, ish, një, dje në andrëve, mos e shpikoj, mos e shpikoj andrat, e shkujtë andrët. Sepse a i mërë gjuna për të në gjëhe, sepse ato janë si, janë në si fitë vajë, njësaj. Edhe ajo është në mëhënë në dje, që ka të bëj, dhe mëhënë një dje vëçantë, që ka të bëj me që është në shpjertit. Sepse Allah subhanu wa ta ta'ala, dhe kjo të marë fjallë e ti, dhe Jusuf e Ejuha Siddiqu, efti në Afi Sebe i Bekaratin, Simanin. O Jusuf, o njëri mirë dhut, na je fedhva në lidin me shtatë lopët që ka parë më brejti. Dhe, o, je kërvon fedhva, tërgondë në mënë që ëmë dhe që ka fedhva. Nuk është aqë tjeshtë dhe më thënë që njëri u të marë i përsi për shpikimin e andrëga. Por nuk është kushë i një personë që dishtë pikoj në natë, dishtë pikoj në gjë dhe gjë kur py, kur i vin në një njerëz kishte raste, unë nuk e di. Kishte raste, domodin i pyyes sa shumë, shumë, shumë edhe mendohuash për të gjithë një prgjigje. Për të. Edhe këto logjë tregojnë, këto që po them tani tregojnë që njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm edhe mos marr përsipër domun shpjegimin e ëndrave, sepse mundi ta humbi me të shejtanin. Esasajse njeriu mund të humbi shejtani në ëndrat. Vjen shejtani tregon, i tregon personin një ëndër, e cila mund duke të duket e mirë, edhe shkon vepron atë që mëndon se është në ëndër edhe dukosen humbje. Duke menduar se ai në ëndër po bën atë që ka urdhëruar Allahu. Edhe shkon me punë disa gjëra që mundin haram për të. Edhe pas kur e vënë kur shkon vëndin e atij që kanë haram ose kanë një fitë ose kanë një gjë aq më të madhe. Prandaj transmetohet se imamë ligun kur thyet për ëndrat e i tha a mund të shpjegosh çdo kush ëndrat? Përgjigjemi me veri është që i thaa a luhet me profecin? Sepër përveç se ani më ka thënë nuk ka ngjilur nga Profecia ime, vetëm se ëndra e mirë të cime shikohet Besiltaro se shikohet Lidhështu ka thënjë që ëndrët e mirë Janë 126 e profecis 126 e profecis Shpëgjim që ka dhënë djetartë është Që djetartë gënë thënjë që Projetës zëlem, 6 muajt e parë 6 muajt e parë Të profecis ti ka pas me andra Që do thotë 126 e gjithë jetës ti Profetik i profecis të sënjë ka pas me andra E ka pas me andra cilë e shikohet E dinin si kande kan thon në këtë hadith që ëndra që është prej Allahut është një i dy se gjashtë e profecisë. Domethënë ajo i ngjan asaj që ka profetesi në fundin fare. Jo se ëndrë është profeci, por sepse ëndrrat e profecisë kanë nitë kanë nitë ngjashme sepse ëndra është prej Allahut subhanuhu te gali dhe tregon të diçka e vërtetë, sikurse ai profecia është prej Allahut madhëruar dhe tregon të diçka e vërtetë. Mirpo ëndra nuk tregon ligj të ri në islam, por mundet të tregonë një një qetësim për njeriu lidhë me atë që ka ndjekur qetçi dhe njëo ta marrësi argument ose mund të mundi t'i rregojë njeriu një pogëzim për atë që mund të arrijë ai ose parlamentim për të mësuar që mundi ndodhja atij ose që duhet fit kujdes të mos kalon në ndonjë haram. Prandaj kemi një rast të tillë, u tingllashën këto, që shkon një person te Muhamedi me yrsirin dhe i thotë, "Kam parë në ëndër" i thotë, "Kam parë në ëndër sikur isha me disa njerëz edhe po mbanim xhenazen e profetit sallallahu alaihi wasallam." Ne shiko, pastaj shiko se më pa marrin në supë. Odo shikosh përmjet par, njeriu për shonjë që nuk ka njohuri thotë thot, odhën e ndërbur, magazinen e provizionse se ne vëmë gjë të madhe. Magazina e provizionse se ne muton. Njeri që nuk ka njohurinë të lloj fushe, kujton se rëndërë mirë të karasia mund të bëj disa dhëpa që që domthon mund, mund, mund të jë në gabim. Domthonë për shpjegim, ndajmë shpinën nga koka vet, domthonë edhe mund të kaloj në humbie. I tha Muhameditin se i tha ti tha shoqërohesh me disa njerëz që duan të varrosin synetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në më të vërtetë ai shoqërohej me favoritët e personit. Të dhënat do të, do të më të tha shoqëron me disa njerëz që varrohu bukur të varrosin Sulejmani Paigjhas selam. Përndryshe do të duhet që njerëzit të kujdesem, sepse ëndër domoshem janë janë shumë delikate, janë një dije shumë delikate edhe rregullat e sa të dietare nuk janë stabile. Në çdo kohë ka rregullat veçanta, prandaj domoshem Nëse dikur një llojëndër e kishin një kuptim, bazen sot e njëta ëndër mund të ketë kuptim tjetër. Kjo që ka ndryshuar gjendën e njerëzve, rrethana e njerëzve më rast. Kemë një çështje tjetër e cila është nga çështja më e rëndësishme në lidhje me shpjegimin e mësh me me ëndrrat. Ç'është shikimi i Allahut subhanahu wa taala në ëndër? Shikimi i Allahut subhanahu wa taala në ëndër është një nga gjërat më të mbaja, të cilat mund të shikoi mund të shikojë njeriu në ëndrën e tij. Pandajto është pyetur Muhamedi Mesirini, ëh, është pyetur Muhamedi Mesirini, ai i kanë thënë që kush e duket ëndër më e bukur, tha ëndër më e bukur tha është ai ëndër në cilin një shikon i shikon Allahu subhanuhu teala. Gjithashtu tas mëtohet që Muhamedi Mesirini ka thënë, kush shikon Allahun subhanuhu teala në ëndër, duke i folur që Allahu po i flet këtij personi, këtë tregon që ky person është është i lartë te Allahu i madhror, ka lartë te Allahu i madhror, sepse Allahu thot në Kur'an oqarrabnahu all... najia the ne thuafuo moti folumati nga afër kujt Musa alayhis salam gjithashtu thon ton të shpjeguesit ëndrave që kush shikon Allahu subhanahu wa taala në një vënd nëse ai bani mund të jefuon ku keni folu një njësim që Allahu subhanahu wa taala shikohet tashi do të flasin shumë gjë për këtë çështje po të shikohet në një formë por jo në formën e vërtet pasmjer apo Allahu subhanahu wa taala nuk mund ta shikojë të besimtarin të dyndjan në formën e tij të vërtet Të gjithë njerëzit nëse shikohen në gjumë, një vend ngjhum, shikohen në një vend, atëh këtë vend e mbulon drejtësia, e mbulon bëreqetit, e mbulon vëzimi dhe mirësia, sepse Allahu subhanahu wa taala është i vërtetë dhe dëshojë që të jvim për të vërtetë dhe është e mirë në botë dhe në harret. Soç ibn Hajar al-Asqalani gjithashtu dhe pojet e ka transmetuar al-Qastalani në lidhje me ato mjahemë që lidhën me të lidhën me tatë e kanë domethën dietaret e kanë konsideruar të lejuar ç'shikojmë njeriu Allahu subhanahu wa taala në gjumë në të gjitha format edhe nuk ekziston njëti domethën njëeta domethën njëeti mendime përputhur në lidhje me shikimin e profetit sallallahu alajhi wasallam për shikimin e profetit sallallahu alajhi wasallam dietar domethën ka disa kuzhë të veçanta që nëse do të përmendim ndërsa për shkikimin e Allahut jo për arsye sepse besimtari nuk mund ta shohë Allahun në pamjen e tij të, të vërtetë kur, por do shohë një shembull dhe në bazë të shembullit tregonat diçka që lidh kaliën me besimtarin, qoftë me besimin e tij ose me jetën e tij ose me problemet që, që mund të ketë ai. Ndërsa shikimi për vetë Allahun selam nuk ka nevojë në, në shumë raste, nuk ka nevojë për shpjegim për arsye sepse njeriu nuk mund ta shohë kurrë Allahun si shembull, por mund të por du ta shohë në pamjen e tij të vërtetë siç kanë ai që të quëtë që e ka parë në të vërtetë, se për Rizal sënë më ka thënë kush më shikon mua në përmjën ti me të vërtetë, a i më ka parë, sepse shqetan i në mërë formën ti me. Dhe kjo të regohemi që nuk ka nëmërë për shpigim, sepse a i shikonë në përmjën të, të vërtetë, dhe zhdoj vërtet, e që të nëtë a i është në vërtetë, dhe së mund tjetë në mund dishka tjetën që të këtë dishka të kan rënë dakord që Allah subhanahu wa taala lejohet, mëshë lejuar nga Islami që shikojë Allah subhanahu wa taala në ndër. Edhe këto gjëra domosdoshmë ne kanë treguar dietarët një pasijeve, bile kanë transmetuar libërët e tyre shumë ngjare të tilla, të cilat në të cilat tregojnë që besimtarët kanë para Allah subhanahu wa taala nëntë. Edhe këto gjëra transmetuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ju domosdoshmë kemi dëgjuar edhe tjetër, po të cili tazmtoni Imam Muhammedi që profeti sallallahu ot e pashallahu subhanahu wa taala në ëndër në formën më të mirë në formën më të mirë nuk është në formën e ditës por në formën më të mirë edhe kjo tregon domosdoshmërisht që preson se nuk e ka parë dhe kjo tregon që ndejot çikohet sepse kjo nuk është veçanë për profetin sa selam dhe as nuk ka argumentin është veçanë për ta edhe për këto ngjarjeve të cilat tregojnë ngjarjet vërtetë që besimtar i kanë kanë parë Allahu subhanahu wa taala në ëndër kemi një gjallë që ka treguar të treguar Imamul Khatibul Baghdadi thasfton Abu Hafs Umar Umar Umri ishte domthonë ky personin që quhet Abu Hafs Umar ishte djali i motrës së Bishririn al-Harith e do t'regon ka dërguar nënë e një motre të Bishririn al-Harith erë një person tek porta e shtëpisë të Bishrit edhe trokinë në derë në dhe u përgjigj Bishri kush është i tha dua Bishri i tha ky personi erdoli donë të publikoheshu kë bishë ishte një adhuruës shumë të Allahut subhanehute. Isha adhuruës shumë pra adhuru i madh, ishte i njohur tek njerëzit për adhurimin e tij. Edhe i thotë, del ty, ai thotë çfarë nevoje ke? I thotë bishrit, i thotë atij bishri, i thotë i po. I thotë çfarë nevoje ke? Thotë un kam parë thotë Allahu subhanahu teala na andhër. E më famua, shkoj thoj bishrit, e më famua i këtij personi, që shkoj thoj bishrit, po bishër, sikur ti të bosh sechë dhe mua mbi push, u si bësh ato sigurt të bësh sesh dhe mua mi prush sot, nuk më nuk më jep do domoshta hakun tim, nuk më do të falëndërimin që që më takon mua për për gradën e lartë të mbyitun tim tek njerëzit. E thotë, u bësh sigurt të bush sesh dhe mi prush sot, të bësh sesh dhe trisht vën duke bursa mi prush sot, nuk e kruaj do të falëndërimin që ke bërë detyrë ndaj meje për vlerën e lartë për gradën lartë vritur, e lartë të mbyitur, i ka mbyitur emrin tatë ndaj të gjithë njerëzve. E thot ky personi e pashtë ëndër dy ditë rreshtat. Atëri thot ky bishit, "Të lutem, thu mos e tërgom këto të ëndër raskojt." Edhe largohet dhe kthehet bishit nga kibla, bën se detin e lutje çaj më të madh ato Allah. Nëse ti më ke ngritur mua gradën në dynjë, që të më, çtë më, më, më ndihjësh mua të palërat e mia në botën tjetër, atëherë më shpëto mua dënimin tim të këtij dynjë, ajse më bën trupin tim më mal." E kjo domosdosh një rast, edhe raste fatishem të shumta që janë të reguar për djetarve, për persone që kanë parë Allahun Subhanuhe Ta'ale, dhe për këtyre, për shumë rrasë kemi dhe rrasë imam Ahmedit, thua që imam Ahmedit ka parë Allahun Subhanuhe Ta'ale në ndër, edhe pyet o Allah, me qëfar mund të afrojë të robi të këty, më shumë, i tha më andë të fjallës ti, më Ahmed, i tha edhe pse nuk e kupton, fa edhe pse nuk e kupton e edhe transmitimi i shumë, me shumë gjereve të tila prej djetareve në liber dhe tyre tërgojnë që atat gjithë e ndakort që kjëllë gjithë është e lejuar në istam mje përsi që thamë Allah subhanu ta nuk nuk në shikohet një gjumë në formë në ti të vërdet kështë e pamundur por shikohet një pamje si pas gjendës besintare dhe besimit ti edhe rasit në cina i shikon kemi në cështë e ti në gjithë në cishme në lidi me andrat a janë andrat argument për të vërdetuar një qështë të, të istamit Normalisht ëndërt nuk ken argument për vërtetuar çështën e çështës islamit sepse islami i shtocuar Allahu ka thënë Kur'ani Leo me rritule kum dine kum çdo gjë që do të vjen tuaj. Në Allahu subhanahu wa ta taala ka specuara fen, nuk ka më nevojë për plotësim. Çka kishte më nevojë nevoj për plotësim u plotsuan konë profet Oselem me pohimin e tij, me fjalët e tij, me veprat e tij ose me kundërshtimin e tij kur e kundërshtoi për t'rugu që ishte ndaluar. Prandajse nuk ka fetëre. Edhe kjo gjë treguohet sepse njerëzit në lidhje me ëndërrat janë ndarë në tre grupe. Në lidhje me lidhjen me lidhjen me lidhjen e Islamit. Kemi poetëry të, të cilët i kanë mohuar ëndërrat fare, ëndërrat që vijnë për Allah, ata i thonë, i nuk i paranojnë. Për ty kemi mua tezilet, edhe kadri të cilët i mohojnë të gjitha llojet e ëndërrave. Mohojnë argumente të cila të qojnë për të ëndërra. Kemi grupin e dytë, të cilët janë sufistët, të cilët i ngrenë aq lart ëndërrat, aq sa i përdorin to si argumente në fe për të vërtetuar çështën e fesë kurdo vërdëtuar çështën e fes. E telefonon që e kthejnë të lëjohet tek ai i hutë dhauk. Shija, po kjo është një shije që nuk e kuptonin yhut. Ju nuk kuptonin të shihen. Të shihen e kupton vetëm ne që jemi të devotshëm afër Allahut dhe shijojmë në ndër tillë ose na shijon nga raza dhe kuimi zgjuar. Prandaj këto më gjejë thotë e ka shpjeguar Imamul Ghazali dhe ka treguar se të palaret e tyra arrinën në Tulligrad që ata nxjerrin gjykimin e tyre nën shihet këtyra. Pra ne thotim në thot, Arabiun nga Imam Imamul Ghazali thotë Të gjitha njohuritë tona burojnë nga njohuria nga ajo që quhet dhauqshie. Dhe jo prej asaj dije domthonë e cila nuk ka nuk ka shijen ta. Para të tregova që ky ky Ibn Arabiu thot për hadithin që ka thënë Bejza Oselem, uji i Zamzemit është për për atë një që nihet të pijet. Thot unë për këto hadithot, unë e kam vërtetuar thotë domthonë që themi që është i saktë sepse kam shijuar vet api vjen një ushtrim për një çelësi do që të arritën të ndjesha pothuajse këto këto këto lloj gjëve është argument që është vërtet. Edhe faktikisht domon këta janë njerëz që që kanë dashka shtatëron në Islam, domthonë më, më shumë se shumë të tjerë. Parashyje sepse ato duhet të hidhin push gjithë parimin e Islamit. Gjithë ato njerëz që kanë dietare por njohin e vërtetës, sidomos në lidhje me hadithët ose me Kur'anin e vërtetë, Imam Ibn Zebiu tregon kur flek për përktaf thonë Imam Ibn Zebiu, nëse të vinë një person edhe thotë Nëse do vinë një person që thotë, "Lëre Kur'anin dhe Sunetin, edhe na sill logjikën, dij se ai është buxhendi." Dije se ai thotë është buxhendi. Edhe nëse do vinë një person që thotë, "Lëre Kur'anin dhe Sunetin, logjikën, edhe na sill shihen, që ne ti vërtet ti do të mbijerrë një gjë më anë të vërtetë më anë të shijes." Duhet të shikoj një ëndër ose duhet të zhjua atë, duhet të qëndroj në pom pëlqeu, më pas po sqëjo se marr. Atëherë do dinjë se ai është iblisi thotë. Dije thotë Imam dhe më bis di se ai është iblisi. Nëse ke frizot, largo, por nëse nuk e frizot, atëherë hidhu përsipër, vera e vera durn fyt, thotë, ai di kur si të mbytet, sepse ai është vet i iblisit. Është bërë për këto me grupi njerëzish, të cilët ata thëje për ta, domthonë është marrë të shijeve. Kështu që në anë të tyre shikojmë, janë ndërruar pashallom, pashpërvendim selam, mbyk shumë, thashu, nuk kam gjuhë vetë rase të tillë shumë, ka po suvindër që janë gjallë sot. Asnjëri prej tyre, ti që është që është në Siria, është në Halab, fot Pash profesor së nëmë nëndë, ju lodhen i kohë, ka të rësmetur filani, ka filani, e fistani, ju lodhen i kohë me libra, on pash profesor së nëmë direktë, e pyta, e dy vërë allahë qëllë që në një kamjera në njësatë. E më tha që nuk u të gjithë. U tha kam të rësmetur direk nga profesor së nëmë, ku shë ju lodhen i këtë rësmetur filani, e fistani. Edhe ndratilë, dhe më nësa të duesh me tonelata. Këtu dhe më thënë qiko? kto mund të ndërmund të prem për shejtanit ose mund të ndërmund vetë bisede vetë të ashtu që bën vetën e, e tij ai vetëm se diçka është sigurisht janë për Allahu subhanahu wa taala për arsye sepse nuk mund vi domethënë ende vërtet në kushtimin e atij bërë mirë ta bëon kaji mbelov nuk ka mase nuk ka këto mirëse e zanë que o conta se por toda a semana esse corpo seguro por isso só a barra conseguir ficar na aula só com dez informações